Кар знав англійську і німецьку мови, за пара – французьку, але вони не зрозуміли іноземця. Влаштувався хворого, вирішили зв'язатися з берегом. Карові самому картіло піти туди, але він вважав, що йому ні в якому разі не можна кидати пароплав. Після загибелі капітана він дав собі слово, що під час цього вимушеного плавання залишатиме лахтак лише в крайньому разі, коли це буде конче потрібно. І хоч він сподівався людей з берега, але вирішив все-таки послати туди розвідку. Іти на острів Кар призначив Лейте і Вершомета. Першого він посилав як свого помічника, досвідчену людину і знавця англійської мови, найпоширенішої мови серед моряків усіх націй, а Вершомета як найвитривалішого і найдосвідченішого серед них мисливця-полярника. Кожен з моряків хотів піти з Лейте і вершометом. Але Кар більше нікому не дозволив. Стюпі, що хоч і почував у тому, теж дуже хотілося піти на острів, але він розумів, що Карова заборона мала рішучий характер. Проте Юнга попросив, щоб йому дозволило провести розвідників хоч сволин 20-25. І коли вони нікого не зустрінуть, то він повернеться. Гаразд, поводився Кар. «Але ти підеш не сам. З тобою піде і котовай Стьопа пригадав, що Кар назве Павлюка. Усі присутні думали так само. Адже цей великий найбільш підходив хлопцеві в супутники. Мабуть, у перший момент Кар і мав намір саме його назвати, але передумав. «Лейте, і за пара його зрозуміли». «Лейте», – сказав Кар, – «у вас є годинник». Через 15 хвилин матрос і юнга нехай повертаються назад. Вони піднесуть вам рушниці і торби з припасами. Коли вийдете на острів і встановите контакт з тими людьми, дайте нам сигнал. Один вогонь перенесіть праворуч. Довідайтеся, що то за люди, в якому вони стані, і можете сказати, як ми сюди потрапили. Негайно ж повертайтеся назад. «Єсть», – відказав Лейте. Щойно розвідувальна партія рушила в путь, як три вогні погасли. Залишився один, але розгорівся він ще ясніше. Вершомети Юнга хоч і багато находилися за цей день, але майже забули про втому. Цікавість підганяла їх, адже це так зрозуміло. Ті, хто залишився на пароплаві, проводили їх із заздрістю. Тільки назникли обриси пароплава, а вони зникли буквально через дві хвилини, бо вогнище на люду було неспроможно перемогти темряву на більшу відстань, як нерівність криги далася в знаки розвідникам. Котувай спітнів впав. Вершомет допоміг йому підвестися. Радий я, що зустрінемо на острові людей», поспішаючи вперед, сказав Стьопа. «Досадно тільки, що острів цей, очевидно, вже має назву, а та, яку ми йому дали – Мені дуже до вподоби. Нічого, синку, то не страшно. Є острови, що мають по кілька назв, відказав Стьопі Лейте. Наприклад, я чув, що острів Врангеля називався Новою Колумбією, островом Пловера, островом Келлита, островом Давидова. Темрява нерухомо лежала навколо них. Здавалося, вони пливли в ній. Два вогники один попереду, а другий позаду своїм світлом порушували темряву ночі. Раптом спереду зашаруділо, і перед розвідниками з'явилися дві постаті на лижах. У повітрі прозвучав незнайомий голос ГУДАК. Примітка Здорові були. Розділ шістнадцятий. Ремезна людина середнього росту стояла на лижах перед Лейте і простягала до нього руку. «Дегледер Меймегет оседем і Єн, в Емерді, «Я дуже радий вас бачити. Хто ви, звідки ви йдете?» «Привіт-привіт!» – привіталися розвідники з Лахтака. «Ми дуже поспішали, щоб зустрітися з вами», – сказав вершомед. Форштоф Іке, ер Я вас не розумію, я норвежець, відказав той же кримизний чоловік. Другий стояв біля нього мовчки.